Mattiusar Guðspjall, 19. kabli Þegar Jésús hafði lokið þessum orðum, fór hann úr Galileu og held til byggða júteu handan jórdanar. Fjöldi manna fyldi honum og þar læknaði hann á. þá. Þá komu farísiðar til Jésú og vildu reyna hann. Þeir spurðu, leifist manni að skilja við konu sína fyrir hvaða sök sem er? Jésús svaraði, hafiðið eigið lesið að skaparinn gerði þau frá upphafi karl og konu og sagði fyrir fískal maður yfirgefa föður og móður og búa með konusinni og þau tvö skulu verða einna maður. Þannig eruðu þau ekki framar tvö heldur einna maður. Það sem Guð hefur tengt saman má eigi maðurinn sundur skilja. Þeir segja við Jésu Hvers vegna bauð Móse þá að gefa konu skilnaðarbréf og skilja svo við hana? Hann svarar Móse lefði ykkur að skilja við konur ykkar vegna þverúðar ykkar en frá upphafi var þetta eigi þannig. Ég segi ykkur Sá sem skilur við konu sína nema sakir hórdóms og hvænist annari drýjir hór. Þá sögðu lærisveinarans Þyrst svo er hátt að stöðu karlskakvart konu, þá er ekki vænlegt að kvænast. Jésús svaraði þeim, það er ekki á allra færi að skilja þennan boðskap, heldur þeirra einna sem það er gefið. Sumir eru vanhæfir til hjúskapar frá móðurlífi. Suma hafa menn gert vanhæfa. Sumir hafa sjálfur gert sig vanhæfa vegna himnaríkis sá höndli sem höndlað fær. Þá færðu menn börn til Jésu að hann legði hendur yfir þau og bæði fyrir þeim en læri sveinarans átöldu þá. En Jésu sagði Leif við börnunum að koma til mín varnið þeim eigi því að slíkra er himnaríki. Og hann legði hendur yfir þau og fór þaðan. Þá kom maður til Jésu og spurði Meistari Hvað gott á ég að gera til þess að öðlast eilíft líf? Jésús sagði við hann Hví spyr þú mig um hið góða? Aðeins einn er góður. Ef þú vilt inganga til lífsins, þá haltu bóðorðin. Hann spurði hver? Jésús sagði Þú skalt ekki morðfremja, þú skalt ekki dríja hór, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki bera ljúvitni, heiðra föðurðin og móður og þú skalt elska náungaðin eins og sjálfandig. Þá sagði ungi madurinn Alls þessa hef ég gætt. Hvers er mér enn vant? Jésu sagði við hann Ef þú vilt vera fullkomin, skaltu fara, selja eigurðinar og gefa fátækum og þú munt fjársjóð eiga á himnum. Kom síðan og fylg mér. Þegar ungi madurinn heyrði þessi orð fór hann brott riggur en þátti hann miklar eignir en Jésús sagði við lærisveina sína sannlega segi við Torvelt verður auðmanni inn að ganga í himnaríki en segi ég auðveldara er úlvalda að fara gegnum nálarauka en auðmanni að komast inn í Guðs ríki þegar lærisveinarnir heyrðu þetta urðu þeir steini losnir og sögðu Hver getur þá orðið hólpin? Jésús horfði á þá og sagði, Menn hafa engin ráð til þess, en vöði er ekkert um megn. Þá sagði Pétur við hann, Við yfirgáfum allt og fylgdum þér. Hvað munum við hljóta? Jésús sagði við þá, Sannlega segi ég ykkur, Þegar Guð hefur endur nýjað allt og mannssonurinn setur í dýrðarhásæti sínu, munu þeir, sem fylgið mér, einnig setja í tólf hásætum og dæma tólf ættkvíslir Ísraels. Og hver sem hefur yfirgefið heimili, bræður eða systur, föður eða móður, börn eða akra, sakir nafnins mínns, mun fá allt hundraðfald aftur og öðlast eilíft líf en margir hinnir fyrstu verða síðastir og hinnir síðustu fyrstir.